Його заступників. А внизу – начальників міліції в областях і районах, начальників служб. І краще нехай розбирається служба безпеки. Більше шансів на успіх. Як там Тренко казав? Кримінальне лото? Замість злодійських прізвиськ суцільна чи довільна нумерація. З прізвищ у нас промальовувалося лише одне – «Криворучко». Це коли вірити Інзі, яка щитала його образ з пам'яті чи свідомості керівника трійки загиблих рикетирів. Але трійця була з томепу. І чому нею не керував Кашленко, а сам Криворучко? Можливо, то була випадкова контрольна зустріч? Це єдина нитка, що зв'язує злочинців з релігійними фанатами братства якщо не рахувати тісно пов'язану з Криворучком Чорну Відьму. Цією парочкою вже, як сказав Тренко, займається СБУ. Тренко хотів, би Інга продовжила роботу з Криворучком, але тепер, коли її розсекретили, це фактично неможливо. Я пригадав, як в одній з розмов з Тренком висловив сподівання «Противник нічого не знає про нашу роботу проти нього». А тепер усе ускладнювалося. Наша наймогутніша зброя здібності Інгі була різко обмежена у використанні. Добре, що у звітах нічого не йшлося про її сугестивні здібності. Вистачило глузду ластриян тримати це в секреті, як і моє перевтілення. Ну, втім, шанси порятувати ситуацію є завжди. Насамперед, Треба вивести дівчину з-під удару. Поки не розсекретили мене самого, ми ще побрикаємося. Інга чекала на відповідь. Я вже мав її. Вихід є. Панікувати підстав немає. Адже ми знаємо про їхні наміри. А це великий плюс. Зробимо так. Я розповів дівчині свій план. Поправда, його ще треба було узгодити з шефом але я сподівався, Тренко мене підтримає. Нова конспіративна квартира подобалася Криворучкові. Попри невдоволення Пелішенка, він таки продовжував іноді конспіративні зустрічі з бригадирами окремих підрозділів. Не міг передоручити це тринадцятому повністю, хоч за розподілом обов'язків у системі саме той вів роботу бригад охорони і інших силових структур а вікна виходили просто до Дніпра. Звідси з дев'ятого поверху було видно міст Патона, зелений острів неподалік, річковий порт, чудовий краєвид. Чотирикімнатна квартира мала виходи у два під'їзди, і це була її суттєва перевага поміж інших запропонованих йому на вибір. Як старий лис, за білий криворучко любив мати кілька виходів з нори бо час очікував на облаву. Квартиру приватизував один з рядових членів організації. Вірніше, це були дві квартири, які з'єднали згодом люди забілика криворучка потаємними дверима. Вихід був традиційно конспіративним – через шафу з одягом. Господар був бойовиком однієї з груп окорони. Певною мірою це було проти правил – використовувати квартиру члена організації але Криворучко пішов на це зрештою обживши заходів за стороги, можна було ризикувати він уже випив келишок Наполеону і розімлів у кріслі коли у визначений час у кімнату ступив керівник регіональних бригад Кашленко це була його чи не перша зустріч з одним з ватажків системи і заступник директора Томепу помітно хвилювався Крісло криворучка ховалося в тіні торшеру, тому обличчя його підлеглий бачити не міг. А ти говорив тринадцятому, що в тебе важливі новини, сказав без передмов забілик. Сідай і розповідай. Тільки по суті. Гість присів на краєчок крісла. Проміння настільної лампи сліпило очі. Як відомо, ми вростили у Лтавське детективне агентство «Астрея», яке перейшло нам дорогу минулого року, свою людину. Їй вдалося отримати доступ до сейфів начальника, ну, вірніше, директора його заступника, і зняти копію з рапортів агентів. Встановили, тут, у Києві, проти нас працюють два їхні детективи, псевдокиянин і сестра. Завдання – Вияснити, куди поділися новосибірські самородки, встановити особи наших людей, які проводили операцію в Ултаві, і проникнути в Біле братство. Легенда киянина нам невідома. Ну, можливо, він місцевий, київський. Сестра мала проникнути в братство під виглядом рядової юдмаліанки. Вона це успішно зробила. В Києві перебуває кілька місяців. На жаль, наш агент її не знає. Але є підстави вважати, що це дочка Сорокіної. У відділі кадрів зберігалася її особова справа. Вона зарахована на посаду детектива третього розряду через кілька тижнів після загибелі одного з їхніх агентів, Карого, на його місце. Значиться у відрядженні в Новосибірську. Розробляє нібито лінію Зайченка. Як ми вияснили, в Новосибірську Сорокіна не з'являлася ну, хіба що не під своїм прізвищем. Вдалося розшукати її фотографію. Наш агент записав на магнітофонну стрічку її телефонний дзвінок з Новосибірська. Так, подумалася за білику криворучку. Землячки дістають його вже і тут, у Києві. Дочці Сорокіною, якщо він не помиляється, років з двадцять. А цікаво, має вона такий же дар, який її мати. Сорокіна старша почала працювати на міліцію. Це її і згубило. А дочка подалася у детективи. Спадкове, Хоча знайти причетних до смерті матері? Угу. Його, значить, з галинкою шукає. Дарма вона влялася за це. Ну, втім, більше, ніж це дівчисько, його зацікавив киянин. А якщо це не міліція а він вийшов на слід 45-го і його людей. Не так же й давно лутавська філія на силу позбавилася колишнього слідчого капітана Карого, давнього знайомого Забілика. Його вбив хтось з колишніх клієнтів, на кілька днів випередив найнятого кілера. Ну, то був чоловік небезпечний для системи. Лутавцям від нього життя б не було. Не вгомонився і після того, як з системи вижили з міліції. На двійниках проколовся. Опіймав себе на тому, що перестав слухати бригадира. І чого це покійники стали згадуватися? Ох, кепська прикмета. Так що там цей 66-й лепече? Три дні тому надійшов звіт від сестри. Наш агент зняв з нього копію – «Я подумав, може, вам буде цікаво?» Кашленко простяг в тінь аркуш паперу. Розгорнувши його, криворучко почав читати акуратно виписаний круглим, майже ще дитячим почерком, текст донесення на ім'я директора Астреї. «Цим доповідаю, що у відповідності з поставленим оперативним завданням і з допомогою фотороботів мені вдалося вийти на слід трьох рекетирів –